Prințese indiene Poveste indiană Cea mai frumoasă prințesă din India se numea Savitri Și era fica unui împărat puternic și înțelept Când a sosit vremea, împăratul și-a dat fata de soție Prințului Narpola, iar nunta a durat două săptămâni încheiate. Prințesa Savitri era pe punctul de a porni spre palatul soțului ei, când își aminti că nu mai vorbise de o vreme cu bătrâna ei, Doi că Nair. De aceea, trimise pe cineva să o cheme în salon. Ca să se sfătuiască Numai ele două singure <laughs> Iubita mea doică A. E ultima noapte pe care o mai petrec în palatul tatălui meu Iar de mâine voi începe o viață nouă Tu, Nair, știi să ghicești norocul Și cred că ai cercetat care va fi soarta mea de acum înainte Din ochii bătrânii curgeau lacrimea mare Nair vorbi... Fără să se grăbească E adevărat că am căutat să citesc în stele viitorul tău, Vitri. Nu vreau să te întristez spunându-ți tot ce am deslușit din semnele cerului Ca nu-mi pasă, vreau să știu tot ce mă așteaptă, tot te rog E află că vei fi iubită de soțul tău, vei fi fericită Iar după un an vei avea un copil frumos ca și tine când copilul va împlini vârsta de doi ani, va veni un duh rău care îl va lua și îl va duce în împărăția umbrelor și a morții. E este tristă, prezicerea ta, dar oare nu voi găsi eu un duh bun care să-l pună pe fugă pe duhul cel rău? Oare nu o să-mi pot salva eu copilul? Cine știe, frumoasa mea, se va vedea la timpul potrivit. Vremea a trecut și prințesa sabitrii dădu naștere unui copil frumos cu ochi mari, negri. Îngrijorarea început să o chinuie pe tânăra mamă care își strângea cu dragoste pruncul în brațe. Curând, micul Namur avea să împlinească vârsta de doi ani Iar Savitrii era îngrozită de ideea Că prevestirea doicii se va adeveri În acea zi care ar fi trebuit să fie de sărbătoare Savitrii își luă copilul Și se duse în grădina palatului Să stea la umbra copacilor Și să culeagă flori Bățelu se așeză pe genunchii mamei și păru să țipească. vitri, îl privi speriată. Trupul copilului se făcuse greu, greu și parcă înțepenise, Îngrozită, privi în partea din care se auzeau foșne de ciudate. Văzuse o făptură ca de pe altă lume, un duh îmbrăcat în roșu, ținând în mână o colivie de aur. În colivie era închisă o porumbiță albă. Porumbița era sufletul micului Namur. Savitri așeză ușor pe iarbă trupul fără viață al copilului și se luă după duhul cel rău care fuge acum cât putea de repede. Ah, mi ne apoi copilașul de râut Noi duhurile nu cunoaștem acest cuvânt savitri. O zi și o noapte te-ai ținut după mine. Degeaba, ai mâinile și picioarele însângerate. N-ai mâncat nimic de două zile. Du-te acasă și vezi-ți de viața ta. Uite, Oprește-te-n asta și lasă-mă în pace. ascultă copilașii din poiană te cheamă. Alege un copil de aici, uite, sunt atât de mulți, ia-l pe cel mai frumos și du-l la tine acasă. Astfel vei uita de băiatul pe care l-ai pierdut. Eu îl vreau înapoi pe copilul meu, înțelegi? Te voi urma prin voi și prin mult până vei da înapoi sufletul lui Namur Duhul cel rău nu-i mai răspunse Ci o porni din nou la drum Iar Sabitri continuă să alerge Fără a pierde din ochi Colivia I se întunecase vederea Picioarele îi erau numai răni Când ajunseră Într-o livadă cu pomi încărcați de roade. Rămâi aici, savitrii! Potolește-ți foamea și setea cu fructele din livadă. Odihnește-te, apoi întoarce te acasă. Nu mă poți urmări până în lumea umbrelor și a morții. Nu, no, nu voi renunța! Niciodată, Duhule! Voi merge după tine până când îmi vei da înapoi sufletul copilului meu, ai înțeles? Ajunseră de acum prin munții cu zăpezi care nu se topeau niciodată. Deodată, Duhul se opri, îi arătă prințesei un fel de tunel săpat în coasta muntelui. Savitrii! Aici este împărăția piticilor. Pe lumea asta nu mai există nimic pentru mine decât copilașul meu cel iubit. Te rog, Duhule, dă-mi-l înapoi, te implor, fie-ți de marea mea în durere. Te rog! Uluit de stăruința lui Savitri, fără a pricepe cum de rezistase atâta drum acea femeie, Duhul o privi ciudat cu un fel de admirație pe care nici el nu o înțelese. Fie cum vrei tu, femeie, o singură dată într-un secol se poate întâmpla ca dragostea de mamă să-mi vingă moartea. O făcu pe sa vitri Să cadă la pământ Când își revenind simțiri Se afla din nou În grădina palatului La umbra Bătrânilor copaci Prințesa îl ținea Acum în brațe Pe micul namur Ca la început Bețelul deschise Ochișorii negri Ca tăciunele Părea să se fi deșteptat Dintr-un somn lim, Odehnitor.